Det till första avsnittet av Abon Comics. Det här är Nico, tillsammans med Färnan. Ja! Och i veckans avsnitt kommer vi prata om serierna Spider-Man Spider-Gwen, Sitting in a Tree, Injustice, Ground Zero, volym 1 och 2 och Venomverse. Och den gemensamma läsningen denna vecka är Lock and Key, Welcome to Lovecraft Issue 1. Men innan vi hoppar in i det som vi vanligtvis kommer köra i framtiden när vi pratar serier är... Berätta vad det här är för något För er som aldrig har lyssnat på Abito Nörnes tidigare Så är jag, Nico Jag och Färnan här Har haft podcast tillsammans Abito Nörnes, som handlar om allting nördigt I, ja vad är det Över två år nu Vi har precis spelat in avsnitt 114 Så det är några avsnitt Och vi har haft ett segment I senaste två avsnitten Som heter just Abon Comics Som... Vi pratar om te, liksom serietidningar och sånt där. Och haft ett nummer varje vecka som vi ska diskutera djupgående. Och sen har vi tagit upp andra serietidningar vi har pratat om helt enkelt. Men det kom så sent in i Abitonöres avsnitt att vi helt enkelt delade upp det. Och nu kör Aboncomics som en helt egen podcast. Om just serietidningar och comics och grafiska noveller och allting det roliga. Men... Ni, ni ska veta en gång att vi inte är experter om någonting, utan det här kommer vara ja, rent snack, konversationer om just det serierna vi läser, det vi är intresserade av. Och ju längre den här podden kommer fortsätta så kommer vi hitta mera nya grejer att läsa om och liknande. Den gemensamma tidningen som vi kommer läsa hittar ni på Facebook, facebook.com slash gå in där och följ. Där kommer ni se så att ni också kan ta ner Alla de tidningar Måste finnas på Sology Så att det är lätt att sitta dem där Men även ute i seriehandeln Fan. Ja För de som aldrig har hört oss tidigare Vem är du och vars kom du in i just Serietidningsträsket Vem är jag? Bra fråga där. helt oförberett känner jag eh, Nej men Serietidningar är väl det är väl någonting som alltid har funnits där. Hela just hela universumet med serier. Eller med superhjältar snarare ska jag väl säga. För det är väl det som mestadels har varit de serietidningarna jag har läst innan. Mm. Om man lägger till Kalanka Anka med då. Får väl ligga där också skulle jag säga. Eh, och det har väl alltid funnits har väl alltid velat läsa dem. Har väl alltid tyckt att det har varit intressant när jag väl har gjort det. Och sen när, efter att du och jag började med den här podden för jag skulle säga att det är det är tack vare den här podden Jag har börjat läsa serietidningar mm. Överhuvudtaget Innan så har det varit just de här Pocketsarna som står på Ica någonstans Man kanske har köpt någon om man ska åka någon långstans Eller så så man har någonting att läsa på vägen Men det, Utöver det så har det inte varit någonting alls Tills vi började Nej. med det här Och då visar det sig att Det finns en ganska stor värld med serietidningar Det är inte bara Kalanka och Knasen och 91 och de här Utan det finns ju Precis allt finns ju där ute och det spelar ingen roll vad du tycker är bra. Letar du, till, letar du en stund bara så kommer du hitta någonting serietidningsaktigt som du kan läsa som, som kommer att få dig att bli intresserad. Det kan jag svära på. Och mm. där är jag väl idag. Försöker hitta, försöker hitta just det som får mig att vilja fortsätta, fortsätta, fortsätta läsa. Ja. Men vad är det du just nu favoriserar som du läser? Just nu så är det nog, eh, det har fastnat för eh, serietidning som du och jag läste här för vad är det? Om det var förra eller för, förra veckan så var det Ant-Man mm. hade vi som den gemensamma tidningen. Och där har jag faktiskt fastnat just i hela den historien, just det här att mm. de faktiskt har någonting att berätta. Att det, det, det är inte bara superhjältar. alltså han är inte bara en superhjälte eller en superskurk, utan det är han har ett, ett liv utanför han, han har en familj, han har ett barn, han, han har liksom han försöker få ihop det med sin exfru eller inte få ihop det, men han försöker få ihop en vardag där han tar hand om sin, sitt barn och där i, det, i, i hela det så måste ju även hans, hans exfru finnas med just för att det är hon som har vårdnaden över barnet eh, mm. det, han, han blir liksom verklig på något vis och det, det, den typen av historier jag har fastnat lite grann för nu på slutet det ska faktiskt finnas det ska inte bara vara typ så här gubben i lådan, Batman springer runt, Joker hoppar upp, han klappar till honom på trutten och slänger tillbaka honom i Arkham liksom och säger det färdigt. Nej, mm. jag vill ha jag vill ha någonting djupare, någonting, någonting lite mera just för, just för tillfället. Vi kommer säkert tillbaka till gubben i lådan Humon också ska vi se. Absolut. Uh, för det som inte vet så spelar vi in på Twitch uh, live på måndagar. Twitch.tv slash För bakom dig förhörna så ser vi ju en Deadpool-mask. Ja. Och det är ju en av favoriterna kan vi säga på en gång. Ja, ja. absolut. Det är, det är absolut en av favoriterna men det är ju också väldigt mycket. Än så länge så är det ju väldigt mycket bara gubbel lådan humor därifrån. Mm. Och jag får absolut. ju så det räcker av den. Från honom så att därför försöker jag hitta Någonting annat att läsa som är helt, lite djup också Absolut eh, Mig personligen då, jag har läst Sen, eh, jag var inte så mycket inne i Kalleträsket där utan jag var ju med Fantomen mm. och sånt där Kom hem till min eh, farmorfar och farfor, Hittade farsans gamla serier och det var eh, Moon Knight Och lite Hulken och sånt där och då fick man ju upp Ögonen ännu mer för det där Och nu för tiden så läser jag mest Batman, Joker. Jag läser Deathstroke Det är egentligen de tre som är de som jag läser allra mest Och något om lite då och då. Men som sagt Nu med de här, när vi kör en gemensam läsning Så försöker jag hitta mer och mer Och kommit in på riktigt schyssta grejer Och det jag vill bli bättre på Det är just Marvel-universum Men så har jag ganska bra koll på Jag har läst Batman i flera år Jättemycket Batman och uh, Justice League och sånt där Men just Marvel är jag jättedålig på och speciellt Hulken vill jag läsa mer på. Så det kommer det säkert bli. Men det är lite så här intro så ni vet vad ni har oss för tillfället. Låt oss hoppa in i det roliga som är just serietidningarna och comics. Mm. Jag var ju lite snabb förra veckan och glömde helt bort det du skulle ta upp då i Aviton <laughs> Så vi kan väl ta nu på en gång Spider-Man ja, och Spider-Gwen. Ja, exakt. Jag, tree. jag har varit införskaffa med lite lösnummer ska vi säga. Och där, mm. där utav där är en av dem just, Spider-Man. Eh, det omslaget jag he har heter, han, heter den bara Spider-Man, men jag vet att den heter Spider-Man, Spider-Gwen också. Eh, med minititeln, eller undertiteln Sitting, sitting in a Tree. Eh, mm. Skriven av Brian Michael Bendis och eh, ritad av Sarah Pichelli. Hoppas inte jag mördar ditt namn, eller hennes namn, allt för mycket. Men... Eh. Och eh, det här är till exempel En sån ting där det, det är någonting helt nytt För mig, för det är inte Peter Parker Som är Spiderman till att börja okay. med Det är Miles Morales Heter han va? Mm. Tror jag. Ja. Precis. Eh, och bara det tycker jag är Skithäftigt, det här är, det här är en helt Ny värld, jag vet vem Spiderman, är Jag vet liksom hur han funkar och Jag har kollat på Barnprogramserierna och allting Och tycker att Spiderman är en häftig karaktär Men Miles är en helt ny alltså det är en helt ny nivå skulle jag säga. Som jag, tyck, mm. som jag tycker det gör, gör det väldigt mycket häftigare att börja läsa om honom igen eller börja läsa i hans universum åtminstone. Mm. Uh, Innan vi går in på berättelsen vill jag veta, för er som inte har ly lyssnat på Habitat förut jag är inte ett fan av Spider-Man. Mm. Vad är det som gör så speciellt med Miles Morales? Eh, vi har inte fått sett så jättemycket av Miles än så länge så här långt. Eller så alltså, vi har ju sett, det, det handlar ju om honom men det har ju inte, inte varit super mycket karaktärsuppbyggnad eftersom att jag har inte läst Miles innan. Som jag antar mm. att det är lite en fördel om man faktiskt vill veta någonting om honom. Men vad jag skulle säga rent generellt är skillnaden mellan han och Peter Parker från min upplevelse är mm. att det är väldigt mycket mindre Eh, One-liners och humor på något vis. Oh, bra. Eh, inte alls, nu har inte Miles mött no, några direkta fiender eller direkta motståndare Nej. eller någonting sånt än. Däremot så är det ju liksom. Det är inte varenda möjlighet han får. Finns det inte en one-liner? Utan det är ändå. Det är ganska genomtänkt det han säger det mesta av det. Så det, det, får, det är en sån grej som får mig att vilja fortsätta läsa och se vad, vad de tänker ta hela. Hela hans karaktär mm. Alltså för det som jag kan säga på en gång Det som gör att Spider-Man, jag har svårt med honom Det är just Peter Parkers Det är just det där -liners och sånt Att jag kan inte ta det seriöst Har man sådana här krafter Och du beter det som en liksom, idiot Som jag tycker Peter Parker är mm. Han klantar sig, han gör mer skada Än vad han gör nytta tycker jag Och jag kan inte ta det där -liners och sånt där seriöst som Miles är mera, ja han har spinnermannen-krafterna som är coola och sånt där. Men han låter bli att snacka hela tiden. Han är inte lika klumpig och sånt där. Och folk liksom låter det glida mellan fingrarna. Då, det kan jag gilla. Mm. Så kanske man får kolla upp lite mer om Miles helt enkelt. Då. Ja, jag har ju bara läst första numret än så länge. Mm. Eh, men eh, jag, jag kommer att fortsätta i alla fall. Om jag säger så, jag kommer att ta upp ett par tidningar till. Det Mm. Finns nog till och med en risk för att är det riktigt bra då kanske jag vet att sletar upp en, en bättre start att läsa just Miles mm. som Spiderman om man säger. Absolut. Men ser inga 3 då? Vad handlar allting om? Det lilla som har hänt så här långt är att tidningen börjar med att eh, ja, omsättsbladet eller vad heter det? Utsidan av tidningen. Där mm. är det Spiderman och Spider-Gwen honglar eh, eller Kysser varandra eller vad man ska kalla det för. Eh, oh. Så att det är en slags spoiler som är liksom redan förstörd redan direkt när du köper tidningen eller får upp eller får tidningen hem liksom. Det är att okej, oh. okay, det här kommer att hända förr eller senare. Eh, tidningen börjar med att Miles egentligen springer runt i sitt sovrum hemma. Han har tre av sina polare tror jag det är, eller om det är två. Eh, sitter i rummet och de säger, no way! Och Miles bara, jo, det hände. Mm -hmm. Ni ska bara veta. Så han liksom håller på och berättar om det här då, om vi säger. Okej. Okay. <laughs> Hur som, Miles pappa är borta. Mm. Han, är, han är kidnappad, eller försvun, han är försvunnen ska vi säga snarare. Okay. Och det är väl det hela den här, det här numret handlar om. Eller hela den här... Det, det är så det hela börjar. Mm. Miles ger sig ut på stan för att leta reda på honom. Eller försöka få reda på några liksom... Hintar eller får hon liksom ja, börja leta efter honom om vi säger så. Mm. Eh, Shields Maria Hill från Shield hittar eh, Miles när han är uppe och hoppar bland på taken och grejer och donar. Ja. Eh, kommer för egentligen för att berätta för Miles att hans pappa är försvunnen för att hon har beordrat honom att göra en. Eh, så undervärldsdeal Om vi säger då Det har, var, okay. det har funnits en, en teleportör Ute på svarta marknaden Alltså en manik yeah. som du kan göra Att du kan hoppa mellan dimensioner eh, den, här vill ju, den här maniken Vill ju Shield helst få tag på Så Mar Maria har Rekryterat Miles pappa Att ge sig ner Eller ge sig in i den undre världen Och eh, okay. försöka by, eh, Buda på den här och köpa den förstås så långt är ungefär det du vet. För att han är borta, den här teleportören är borta. Nu letar även S.H.I.E.L.D. efter Miles pappa. Mm. Eh, det du också får reda på är att hon eh, S.H.I.E.L.D. säger att skulle pappa på riktigt finnas på den här planeten så skulle vi hitta honom. Vi ja. har... Alla, liksom, de säger det Skulle det ens finnas liksom ett hårstrå kvar Så skulle vi hitta det Hur tror du vi hittade dig, säger hon liksom till Miles eh, <laughs> Miles första reaktion blir ju direkt alltså, så du säger att pappa är död Just. tack för den eh, Men det visar sig såklart att hon syftar ju på att han, är, han, han finns ju i en annan dimension någonstans ja. Så de misstänker ju att han Antingen Självmant eller under tvång Tagit den här maniken och stuckit I stort sett mm. Så nu, det visar sig tydligen att Shield har ju flera sådana här ligger Så mm, Miles så. får ju en egen Och ska nu mm. ge sig ut I dimensionshoppandet Och leta reda efter sin pappa okay. eh, Första hoppet han gör Får honom att typ Ramla i en soptunna i en gränd mm. Där dyker Spider-Gwen upp Och numret är slut Okej okay, det är så kort okay. Så att jag tror så att det, det, Vi får se vad som händer därefter Men bara den lilla biten Får mig ändå mm. att vilja Fortsätta läsa och se vart det här tar vägen Så pass bra tycker jag ändå Att de har så bra Porträtterar de Miles på så lite Att jag mm. vill fortsätta läsa det Eh uh. Tidshoppen då, är det orolig för dig eller har de byggt upp det helt okej okay ändå? Alltså, är det bara en, alltså det avslutar så där snabbt har du inte kanske fått någon känsla av det Men känns, liksom, med allt runt om Shield och sånt, är det som att han verkar kunna hoppa var som helst Eller är det liksom direkta, du kan hoppa hit, du kan hoppa dit, du kan hoppa Det verkar som att han kommer att kunna hoppa i stort sett vart han vill Däremot så verkar Shield ha en liten aning om vart så det får ah, okay. mig ändå att tro att det kanske inte kommer att bli så mycket plopp, plopp, plopp, plopp, plopp, plopp hoppandes fram och tillbaka utan kanske att Nej. han hoppar till en annan dimension och där ja. möter han kör Gwen sitt race och där, där ja. kör han sitt race. Liksom. Ah, okay. det, det är ja. vad jag tror i alla fall. Och det är väl det jag hoppas på. Men vi får väl se vad, vad liksom nästa nummer kommer att göra utav det. Då. Jag kommer att försöka läsa det redan nu, alltså redan så snart som möjligt för jag är väldigt taggad på just den här Sitting in a Tree miniserien för att se var de tar den någonstans. Absolut, cool. När kom den här ut? Eh, ut det. Den är ganska ny skulle jag säga. Tänkte dig hur många nummer som kanske finns utav den eller är den så pass ny att det bara finns ett ute just nu? Jag vågar inte säga att den är så pass ny. Eh, nej. Däremot så eh, åh nej, jag vågar inte säga hur många nummer det finns ute än så länge. Nej, äh, men det finns mer än en i alla fall så att du kan hoppa på den på en gång. Jag tror det i alla fall. Jag för att ja. jag såg att det fanns några till åtminstone. Ja, men då så. Nice, nice. Uh, innan vi hoppar vidare då så tänkte jag jag kan ju ta upp det nu när vi fortfarande är i Marvel. Jag pratade ju om Venomverse mm. i förra avsnittet och er som har lyssnat på prologen kan ju lyssna på det av Avon Comics. Uh, jag tog ju upp det att uh, ja, det är de här vita antikropparna mot Venom-symbiotet kan man ju säga. Mm, mm. Olika Marvel- är det just det här så är det också teleporter, till alltså massor med olika universum. de har tagit ut över olika hosts. Så det är, vi har Venom, Spider-Man, vi har om Captain America, om Rocket Raccoon och liknande. Och jag avslutade ju hela det med att eh, Carnage hade ju, om gänget hade tagit in Carnage för att stoppa det vita symbiotet helt enkelt. Ja. Och det lät ju skit tufft, och de hade ju byggt en jättekolt grej hela det där tredje numret. Där slutade egentligen det är coola i efter det så var det jättesnabbt de var tvungna att avsluta allt. För det är bara fem nummer i den här kortserien. Mm, mm. Så de bygger upp, bygger upp, bygger upp till tredje. Och fjärde, då är det lite slakt, ja men det är helt okej. Okay. Och femte numret, då ska de knyta ihop säcken. Och det går alldeles för fort. Jag blev så besviken på det här, just hur de avslutar alltihop. Eh, utan att spoila allt för mycket så tar de den korta vägen och... Eh, de, det är byggt på att man ska kunna göra mer av det hela. Men själva avslutet på den här berättelsen var jättetråkig, helt enkelt, tyvärr. Som sagt, vill ni lyssna mer om det här så lyssna på förra, eller på prologen, för ni höra när jag går in på detaljer på det Men det ni kan behöva veta nu är att jag är jättebesviken på de två sista numren. Hur snabbt de var tvungna att trycka ihop allt för att avsluta den här berättelsen. mm. mm. Då hoppar vi in på, jag hade ju tagit upp eh, Injustice, mm. volym 1. Men det har du läst nu. Exakt. Som är när eh, man får se Injustice-storylinen från Harleys synvinkel. Mm. Eh, vad tycker du om det numret? Eh, ja... Jag kan inte annat än att hålla med i det mesta som du pratade om eh, när du... Mm. Ja, när du drog den här om den här serien om vi säger så då, just det här att eh, du ser alltihopa från Harleys synvinkel du får alltså mm. se alla hjältarna slåss mot varandra liksom ute på gatorna, de liksom de skiter ju i allt annat än sig själva i stort sett, de oh. slår ner hus, de välter liksom allting eh, och Harley springer runt där nere på marken i stort sett med eh, Jokers Jokerns klan och, och försöker liksom hon försöker hålla, först och främst försöker hon hjälpa Batman eh, samtidigt som hon försöker hålla liksom sina, sin lilla grupp liksom levande. Eller oh, hon mm. vill liksom inte att det ska hända något, dem någonting illa liksom. Eh, jag, eh, jag gillar hela den här biten att de får henne att bli superhjälten. Eller, alltså inte superhjälten, det är att, det är att ta i men, eh, de ser upp till henne de, de sätter henne på en pedestal Att hon mm. får äntligen vad hon förtjänar På något vis, känner jag lite grann med den här serietidningen Eller den här storylinen eh, Att det är hon, hon som står i centrum hon, hon verkligen tar hand om alla Hon försöker verkligen Hon vill alla hon vill alla väl helt plötsligt mm. eh, Vet inte Om vi spoilade det sist Men eh, en viss här Är ju borta ur Universumet om man säger Jo, det har hänt långt innan så det kan man spoilera. Du tänker på Jåken. Ja, exakt. exakt Jåken ja. Jok är borta helt och hållet eh, och man får liksom vara med i Harleys huvud lite grann. När hon mm. pratar om sig själv och med sig själv. Just det här att jag vet att det jag gjorde under Joken var fel men det var fortfarande han... Han ut, hans utstrålning får mig fortfarande att vilja göra det. Mm. Nu börjar hon liksom gå tillbaka. Hon börjar backa tillbaka. Börjar förstå att Joakim är ju han är ju bara sjuk i huvudet. Mm. Hela den biten tycker jag är skitintressant. Eh, däremot så hade jag nog tyckt att de som hon är med, de som hon bryr sig om jag hade nog velat ha sett lite flera vanliga människor där i. Okay. De, de som hyllar henne nu, de som hon, som hon blir som en ledare för är mm. ju alltså Jokens gamla gäng i stort sett. Mm. De var ju hennes henchmens innan. Eller ja, indirekt innan. De var Jokens henchmen. Joker är borta. Harley kliver upp, tar över. Visst, hon är mycket snällare, tar mycket bättre hand om dem än vad Joker någonsin skulle ens fundera på. Mm. Eh, det gör de jättesnyggt. Men jag hade nästan hellre velat sett henne... Dra in fler från gatan nästan i stort sett. Alltså verkligen bygga okay. upp sin armé lite, grann. Just, för att, just det här. att Det är ju jätte, jätteintressant att man kan få en, en skurk att helt plötsligt bli liksom människan för eller. Personen för människorna om man säger. Det. För de små, för den mm. lilla människan. Men jag hade, ja, jag hade velat haft flera liksom ut, utomstående som dök upp. Inte bara de som faktiskt skulle kunna tänka sig att springa efter Joken och dansa efter hans pipa. Mm. Det som har den lilla synopsen som sagt, vi kan ju dra det lite snabbt, för jag kommer snart in på William 2. Mm. Det är ju att Joken och Harley, vet du har jag har tagit upp det tidigare men jag snabbt. jättesnabbt, drogade Superman så att han dödade Louis Lane och hon var gravid så deras barn dog. Mm. När, när de hade satt på en bomb, eller de har satt en njuk i Metropolis mm. så när eh, hon dör när Louis Lanes hjärta slutar slå precis, då sätts njukan av oh. och då njukades hela staden och det får Superman att gå bad shit crazy eh, han bestämmer att eh, vi ska ta slut på allt det onda och det gör vi genom att döda dem mm och Batman är ju inte med på det Så det delar upp Justice League åt två olika håll och bryts Och så kämpar de mot varandra mm, mm. Det är egentligen den snabba liksom, synopsen eh, Och eh, Superman han dödade ju Joken Som vi nämnde lite tidigare mm. eh, ja, Visst, to Joken följde ju med förra Jo, det gjorde han precis Ground Zero 1 kom, kom ju... Eh, Batman ska ju stoppa Superman genom att använda ett vapen som tar bort Supermans krafter. Mm. Och genom att kunna få tag på det vapnet så måste han ha alla i Justice League, förutom Superman då. Det här är ju ett vapen, Men... det här är ju ett vapen som han har utvecklat för länge sedan, mm. om jag har förstått det hela rätt. Och för att han inte själv skulle gå rogue och bara fimpa Superman så måste han ha hela vad det Justice Leagues DNA för Precis. att få ihop det här precis Alla förutom Superman eftersom det är han De ska stoppa ja, ja. Och då måste han ta in några från ett annat universum För att de flesta redan är mördade Utav Superman Eller gått över på hans sida ja, ja. Så det är typ så och, Men det är inte bara de som kommer utan Joken Kommer ju också in i mm. det vårat Universum och det får ju Harley på svåra Tankar För hon har ju gått över till den goda sidan Men mm. så fort Jåken kommer så kan hon inte låta bli Utan att gå över till sitt gamla jag Helt enkelt mm, mm. Vad tycker du om hela den grejen då eh, Jag tror de gör det lite för lätt Tycker jag okay. eh, De hade kunnat fått henne att slåss lite mera Med sig själv mm. eh, För att i alla fall i volym 1 Så går det ju väldigt väldigt fort eh, Jåken dör hon går över, de gör en jätte, jätte uppbyggnad liksom med att hon går över till det goda, hon diskuterar med sig själv är jag god, är jag ond vad, vilken sida vilken sida är, vad är rätt och fel, vad är gott och ont liksom i den här fighten mm. eh, eh, Batman tar tillbaka de han behöver ska vi säga mm. eh, till, från ett universum till ett annat eller till sitt universum för att kunna öppna upp den här portalen. då Eller öppna upp den här lådan. Eller vad han har vapnet sitter i. Mm. Jåken dyker också upp. Tillsammans med de här då. I universumet. De stöter på varandra. Alltså Harley och Jåken. Och hon bara så här. Alltså med, som en knäpp med fingrarna. Så springer hon bakom honom. Och viftar på svansen. Eller är helt passiv. Mm. Tycker jag. Alltså, de har en liten fight där. Men det är typ tre sidor. Alltså, det, det är inte jättemycket. Eh, och, och sen blir hon liksom helt passiv och bara så här. Vänta nu. Vänta nu. Vad ju. Vad... Nej, jag låter dem göra det här. Jag, jag går och ställer mig i ett hörn. Det, det, blir, det blir lite fel, tycker jag. Mm. Eh, Volym två, då, utan att spoila någonting jättemycket där. Eh, det som händer är att. Harley får ett uppdrag. Mm. hon är ju som sagt med Joken och det han, han behandlar henne fortfarande så skit. Mm. Och hon får reda på av några så här ja väldigt så här eh, vad ska man säga han är jag vet inte kommer inte ihåg vad han är han är typ en ja, han är allvetande och allt sånt där Han är nästan gudliknande Men han kämpar liksom inte för vem som helst Jag kommer inte ihåg vad han heter Eller vad han har speciella krafter Jag har bara sett honom en gång innan mm. Men han säger det till Harry liksom Att jag vet redan vad du är liksom, Och vad du vill fråga mig och allt sånt där Och jag kan inte hjälpa dig För hon vill ju veta hur hon kan säga: sätta stopp för joken. Mm. Han bara det enda jag kan säga till dig det är att du måste lära dig Att det finns en, ett ord som du måste lära dig att säga Och det är nej det är det svåraste ordet du någonsin kommer kunna säga. Men du måste kunna säga nej. Så Harleys uppdrag blir till slut att hon ska döda Jåken. Ja. Men då är frågan, kan hon göra det eftersom hon är så invecklad i Jåken? Kan hon säga nej wow. och ta död på honom? Det är mm. hennes, samtidigt som Batman och de håller på på den andra sidan och försöker stoppa, vad heter det, Superman. Mm. Så de är väldigt uppdelade för det som jag gillar med hela den här berättelsen. Det är att super, alla hjältar och skurkar och sånt och som har krafter ser ju ner på Harley. Mm. Men alla vanliga människor ser upp till Harley. Så mm. det blir en skitsny kontrast där. Och det här med att hon har ju ett grönt pille som gör att hon får superkrafter. Så det är därför hon kan slåss mot typ, hon kan slåss mot supermän utan att dö och sånt där för hon får starka krafter. Mm. Men det är bara att hon är inte van med sådana krafter. Så hon är inte lika bra på att använda dem och liknande. Mm. Men just allt du har tagit upp det här med hennes gäng mm. bygger de jättebra upp i andra att så fort joken kommer in så är vissa vill ju att ha, av Jokens gäng vill vara med Joken. de andra har ju gått över till Harleys sida mm. och börjar kämpa och då börjar kämpa sig mot varandra och joken, han säger det är det inte med mig så kommer det dö men Harley vill ju stoppa dem samtidigt men kan hon säga nej, kan hon de rädda dem som är med henne och jättebra det hela den där delen mm. Mm. Uh, det andra som är med henne Det är just det här att hur Som du sa Att hon bara stod på sidan av och sånt där mm. Nu måste hon göra alla de här konfrontationerna Kan hon döda Jåken Eller kommer hon bara följa med Och allt det där Skitsnyggt gjort alltihop För det hoppar verkligen fram och tillbaka Och hon försöker liksom eh, Lyssna på andra speciellt Hon har ett jätte Nästan kärleksintresse med Poison Ivy också Ja och Poison Ivy säger ju det att du måste... Jag kan, jag kan inte vara med dig så länge du är, håller på med Joker som du gör. Du måste ju sätta stopp för honom. Och du säger det jo, men jag, jag ska, jag ska döda honom. Och Poison Ivy vet ju hur har det. bara när du har bevisat det, då, då kan jag börja lita på dig liksom. Men innan mm. dess kan, kan jag inte hjälpa dig eller någonting. Och jättebra. Hela den här uppbyggnaden är skitsnygg. Och den avslutar här i volym två, hela den här berättelsen. Oj, okej. Okay. Den, den kommer ta slut här när du har läst den. Mm, mm. Så det där får jag inte tänka spoila någonting. Men det är jättebra. Jag, både Ground Zero och hela den berättelsen är jättesnygg. Mm, mm. Och jag gillade hur de gjorde allting. Visst, det var lite hopp och sånt där som jag tyckte... Ja, men de gjorde det lite lätt för sig. Mm. Men jag köper hela den grejen. Jag, jag gillar det ändå. För som sagt, eh, ja, det klassiska. Det här, utan att spoila allt för mycket Batmans vapen som man har. Funkar det, Alltså... Det förstörs, Superman ja. lyckas förstöra det Så de måste komma på nu en ny grej mm -hmm. Och hur, man, hur stoppar man Världens bästa uh, liksom Världens starkaste mä Mäktigaste person liksom, som mm -hmm. har gått bad crazy Och lite sånt där Men det tycker jag de gör på ett snyggt sätt För jag har, aldrig, jag har aldrig Tyckt om stålmannen Och ännu mindre nu när han är ond Men de har gjort lite mer som Wonder Woman Har de fuckat ur lite för mig i den här berättelsen, för hon följer Superman lätt som en liksom som en hund, bara för hon är som Harley för Joker är Wonder Woman för Superman. Mm, mm. Men här gör de en jättesnygg grej av att det är en andra, alltså Wonder Woman från det andra universumet, kommer ju hit. Mm. Och ser den här Wonder Woman och bara, vad gör. Du? Alltså du är patetisk och allting, och det är den Wonder Woman jag gillar. Mm. Men det är också så här, de gjorde det väldigt enkelt för One Woman i det här riktiga universumet då ska samla ihop alla sina amazoner och gå ut i krig för Superman. Mm. Och den här uh, One Woman i det andra universumet får bli liksom eh, fram eller bli teleporterad till eh, amazonernas eh, liksom, rike mm -hmm. av Ares. Ooh. För att han vill att de ska stoppa. Men det tycker jag, ja, jag förstår liksom hela den grejen, men jag köper inte det. För Ares, varför vill han inte ha världskrig Som Amazonen är ut på Han tar dit Wonder Woman för att stoppa Den här, liksom Wonder Woman som ska ut i krig mm. Och liksom Jag bara... har... Det är en skitcool grej att de måste slåss Mot varandra och visa vem är Amazonen Vem har är rädd och hur de pratar Men Ares är fel person att ta dit då, För Ares vill ju ha världskrig, varför är det han som ska stoppa det mm. Och det gör de alldeles för kort Han bara han är med typ två sidor, alltså en sida typ. Han tar dit henne och hon bara, varför tar du med hit med Ares? Och bara, men kolla här, den här Wonder Woman ska ta ut, vad heter det, Amazonen ute i krig. Och Wonder Woman bara, oh shit, hoppa ner dit och sen ser vi inte Ares igen liksom. Men det är sådana här små grejer allt annat är skittufft. Och jag rekommenderar att läsa den här, för de tar twist and turn som är jättehäftiga. Och allt är inte liksom självklart. Harley, ja hon ska döda Joken, men det är inte självklart att hon kommer klara det. De ska stoppa Superman, men det är inte säkert att de klarar det och sånt där. Mm, mm. Jag rekommenderar er att läsa de här grejerna innan ni spelar Injustice 2-spelet. Mm, mm. För Injustice 2-spelet börjar direkt efter den här berättelsen slutar. Aha, okay. Och jag hade ju spelat igenom spelet först. Mm. Så när sista sidan avslutas då bara det här borde jag jag tänkte inte på det som du var men när jag såg det sitt jobb. det här borde jag kunna fatta fattat för spelet utspelas ju efteråt så jag vet vad som händer efter allt det här. Ah okej okay, okej. Okay. Mm. Men jag tänkte inte på det för jag kom dit jag bara, Aha nu fattar jag spelet med vad som har hänt innan och sånt där så skitbra uppbyggnad måste jag säga mellan eh, Injustice eh, eller typ, man behöver inte spela vad heter God Among Us som var första spelet utan löst den här som ett intro inför andra spelet så är ni Liksom med banan, skitsnyggt spännande så ja, jag tyckte den var jättebra hela berättelsen och mm. Injustice Ground Zero läs båda liksom tjocknummerna, skitbra ja då kommer jag komma ut och låna det, nummer två av det, faktiskt För att det, ja, det, du, du, du säljer in den jävligt bra i alla fall mm. Nej, men det är nog de bästa läsningarna jag har på jättelänge så mm. jag, blev, jag slukade de här två så det kan jag varmt rekommendera kul Uh, ja, det enda vi har kvar är väl den gemensamma läsningen då. Mm. Och uh, Det var ju Key mm. and Lock Ja, Lock Key Lock and Key, tvärsom måste ta upp rätt sida Där har vi Jag kan uh, dra lite snabbt då på en gång För att jag har faktiskt uppskrivet uh, uh, sure. Detta nummer är skriven av Joe Hill uh, Ritad av Gabriela Rodriguez uh, Färglagt av Jay Fotos och texten skriven av Robbie Robbins. Robby e. Robbins. Det var ett mm. konstigt namn att säga. För det var många ben i det namnet där. Men ja. Ja. Hela berättelsen. Det här, vi har ju läst tillsammans issue one. Mm. Och det är att. Hela alltihop. Nu blir det spoilers. Det är därför vi ber er läsa de här innan. Men även som vanligt med comics. Det är inte målet som är. Liksom grunden utan det är resan Så även om ni får det här spoilat Fortsätt läsa kan jag varmt säga Det kommer Det handlar om en familj då Lockfamiljen mm. Det är en mamma Pappa och tre barn Som är ute på något landsbygd Någonstans Och det kommer två grabbar Fram till ytterdörren Och fram till mamman som öppnar Och de presenterar sig som Sam Lesser Och Al Grubb och. Eh, vad heter det, pappan här, Mr. Lock har. Eh, vad ska man säga, han har varit. Eh, Counsellor, vad? Ja, det i alla fall det? det de säger att det. Är. Och, vad är det på svenska? Det är rådgivare, eller vad man ska kalla det för. Då. Ja, precis. Det är ju något sånt där. Vad heter Och, det, det de som är i skolan. Eh, ja, det är kurator. det Jag också komma på. Ja, typ kurator för Sam här, då. ja. Och han bara, ja, för de är ju långt bort ifrån där de är. Och de bara ja, med min farbror jobbar här borta. Och vi tog hans bil och kom hit, vi skulle bara komma och hälsa. Och man får aldrig riktigt reda just i det här numret på varför de gör som gör. För vad de gör är: de dödar Mr. Lock. För någonting. Det enda man får igen som en bubbla Det är liksom. Han bara, ja, men han, han bad ju om ursäkt. Men han försöker ställa sig upp så därför sköts han honom. Mm. Så han ber om ursäkt för någonting. Men vad vet man inte. Man får mm. aldrig reda på varför han dödar honom. Vad är det som gör han att han är så förbannad där och just ska döda honom? Eh, problemet är att Bro, äh, äldsta sonen i familjen ser mordet eh, han heter Tyler mm. han ser mordet genom fönstret och eh, ja, ramlar över färgburkar så de hör ju honom och börjar jaga familjen också eller barnen, barnen mm. som måste gömma sig och det är så liksom, det är hela början den börjar väldigt intensivt måste jag säga eh, det som händer är att eh, ja, pappan dör ju Sam följer Tyler ner i källan medan de andra två barnen gömmer sig uppe på taket bakom en skorsten. Mm. Tyler, sig. Tyler hoppar på Sam och slår ner honom blodig med en tegelsten. Va? Mm. Alltså slår sönder och säger och det är blod överallt. Och sen går han upp, tar Sams pistol, går upp och ska skjuta den andra killen. L. Men Al har säger att han har räknat skottet Så det är ju slut när eh, Tyler Ska försöka skjuta honom Men då kommer morsan runt hörnet med en yxa Och kör den i Els bakhuvud <laughs> Så ja, han dör Jävla brutalt Ja den är grafisk och blodig den här eh, det är, Sen kommer man till begravningen Och eh, bla bla bla De, Tillsammans ska familjen Som är kvar flyttas in Hos Mr Lockers bror Mm i hans typ mansion där de här bröderna Lock växte upp. Och jag kommer ihåg hur mycket mer var det där som hände för dig som har läst första. Jag försöker komma på avslutandet. Det är väl inte så mycket mer som händer där va? Jag tror faktiskt inte det. Jag tror att de, de, de kommer till det här mansionet eller till den här, ja. vad heter det? Gården eller vad man kallar det för då. Och mm. Jag tror, det inte, det, jag tror inte det hände... Nej, det är inte längre än så i första numret skulle jag vilja säga. Nej. Så... Vad tyckte du om första numret då? Alltså det är jo, så, just det är, ja, det är det som händer. Eh, det som händer där i sista det är ju att Lilgrabben ja, eh, jag kan säga de andra två heter, dottern heter Kinsey och Lilgraben. yngsta heter Bode. Bod hittar en nyckel som går till en speciell dörr. När han öppnar den och går igenom så faller hans kropp Ner död bakom Och Juste. han kommer ut på andra sidan som ett spöke mm. Det är så Hela allt börjar yes. Eller så allting slutar ja. Så det, det slutar ju på världens cliffhanger Men, det, men han så. kan Gå igenom dörren tillbaka Och hans kropp vaknar till liv igen Eller hur? Precis. Då vaknar han till liv, och det sista som händer är att Dunns smälts igen, och där slutar numret. Mm, mm. Så han kommer ut som spöke, kommer tillbaka i sin kropp, stunns stängs och sen får man inte reda på honom mer. Och det visar sig att det här husmanschen har hemligheter som. Som tydligen Mr. Lockhans bror har vetat om när de var barn för de kommer ihåg de är lekarna och de lekte med nycklar men de minns inte vad som hände där eller de säger det, varför inte det utan de kommer ihåg det som olika lekar att de gick i olika dimensioner men för dem är det som en dröm så det verkar som att de har glömt bort att det faktiskt har hänt mm. som nu bevisligen har dykt upp eh, som sagt issue number one, vad tyckte du? alltså det är klart, det är ju ett första nummer så att jag menar det, det, det är klart det är fler frågetecken än vad det är svar Mm. Däremot tycker jag de gör det precis lagom Det brukar lätt kunna bli så att det blir väldigt förklarande i en serie tidning Kan jag tycka, i alla fall så här långt i de tidningar jag har läst Att det kan bli väldigt mycket så här Nästan så att man skriver det i text vad som händer i rutan ja. eh, Här är det ju absolut inte så Ingen onödig text, ingenting Det är liksom bara de här Dialogen då, mellan karaktärer som man får se mm ingenting extra förklarande eller någonting sånt och det tyckte jag det borde jätte, jätte, snyggt för det är väldigt mycket grejer i alla rutor skulle jag vilja säga som bara får en att liksom rysa till för det, mm. saker som de inte reflekterar över karaktärerna i serietidningen såklart inte reflekterar över det eller inte vet om det för den delen som vi vet som bygger upp stämningen ännu mer inför nästa Mm. Som ett jättebra exempel för er som har läst den nu då Det är alltså de första numren Första, tin, eller första sidorna Eller första rutorna ska vi säga När de här två pojkarna kommer hem Till den här familjen mm. Knackar på dörren Och de, de nämner just det här Att ah, okej, okay. du tror det är mamman till och med som säger det av ah, vilken fin pickup ni kommer i mm. Och killarna säger det ah, Ja men det är lugnt, den har vi stulit Säger den ena killen mm. Och då svarar, då svarar den andra att Ja från min farbror han, han, han bryr sig inte Eller det gör ingenting Vi fick det liksom Ja precis Och så zoomar de ut Så får man se pickuppen Och i, på flaket så ligger det En man och en kvinna i gällslagen mm. Och det är bara så här, Det vet inte hur den människan ska står innanför dörren Nej Nu vet vi det, kommer, det här kommer att bli galet nu Det kommer att gå vilt till Det vet mm. man redan där Och då, då vill man ju liksom bara Läsa vidare Jag vill ju bara se vad som händer och utan att egentligen vara nu, nu är det ju rätt blodigt senare också men utan att egentligen vara brutal så har man ju redan mm. byggt upp seriet, eller har man ju redan byggt upp historien jättemycket bara av det lilla och det tycker jag mm, de har precis. gjort väldigt snyggt i, i, i det här numret. Jo, det jag gillar mer det är att de ställer ju frågor hela tiden, små frågor som aldrig riktigt får svar, mm. men som man hela tiden vill få svar på. Men det är inte så här svåra frågor utan det är, ja men det finns nycklar överallt och de lekte när de var barn att de ledde till olika världar de gjorde olika saker och sånt där. Mm. Och så mm. hittar lille grabba en nyckel och, ba, och man bara är det där en sån där nyckel? Men man får inte riktigt svar på en gång. Nej. Det är som de där grabbarna, de kommer dit och ska döda Mr. lock Varför? Det får man inte reda på. Nej, och, nej men precis. liksom och barnen, varför är de som de är? Och varför har de flyttat hit ifrån San Francisco? och det, det, det, det. det är massor av såna här grejer. Och det jag också gillar med vad heter det, serien, det är att jag har läst tre nummer av den här för jag var tvungen att fortsätta läsa för att det var så spännande tycker jag. Mm, det var mm. att varje nummer hittills har handlat om de olika barnen. Första mm. handlar mest om äldsta grabben. Tyler. Andra handlade om dottern, Kinsley. Och tredje handlade mest om, nej, han Andra handlar mest om Bowe och tredje om Kinsley. men de går över lite i varandra. Jättebra, liksom att man får se från alla olika synvinklar och sånt där och hur de ser varandra. Som Tyler. han liksom slår ju sönder den här Sam. med en brickstelsten, liksom. Mm, mm. Och sen när, det, när man får se Kinsleys berättelse, eh, då pratar hon om liksom. Han, han är så tysthänd, tyst efter allt som har hänt vad är det han, var, Varför är han så ofokuserad Jag förstår att det måste vara jättetungt för honom Men som han står bara och kollar ner i vattnet Och hon ser ju ingenting Vad, vad är han tänker Men i eh, Tylers huvud Så får man se vad han ser Och när han kollar ner i vattnet så ser han sig själv Helt nerblodad efter vad han har gjort mm, Och det är ju sådana mm. små grejer som är Jättehäftiga och spännande och varje nummer hittills har slutat i en cliffhanger. Så jag måste ju få läsa mer. Svårt att lägga ifrån mig ena måste jag ta upp andra. För det slutar på en cliffhanger varje enda gång. Och det är bara mer och mer. Och det är mer frågor som ställs än vad man, man får svar. Och liksom, ja, jag är helt fast i den här serien just nu. Den är så sjukt spännande. mm, mm. Du då, har du fortsatt läst Någonting på den eller har Nej, du bara läst jag har, inte läst jag har tyvärr inte fortsatt läst Men det har också att göra mest med att Jag kör iPhone Jag läser den ju digitalt såklart mm. eh, Har iPhone Betyder att jag kan inte bara köpa nästa nummer I telefonen, jag vet fan inte Varför eh, mm. Men vissa tidningar De som bara finns på Comixology Som inte har en egen app Om man säger Som man kan köpa tidningen direkt i Mm kan jag inte läsa, eller kan jag inte köpa lösnumren direkt i Comixologies app. Utan jag måste in på deras hemsida, köpa den, ladda ner den för att sedan läsa den. Och det mm. har varit lite för krångligt. Det har funnits an andra saker jag hellre kan göra då istället för, för att fördriva tiden, tyvärr. Men mm. jag sitter just precis nu och försöker förlura på hur fan jag ska lyckas få till det bara. Så, för att jag vill fortsätta ännu mer när du... Ju mer du berättar om vidare från första numret Så blir jag bara mer taggad mm. av att läsa den. Så det här är nog en sån där som jag, jag kommer att vilja fortsätta Men det kommer kanske ta en liten stund bara innan jag får till det mm. Det här finns ju ut i flera samlingsalbum Så jag skulle mm. nästan rekommendera folk att köpa dem ni kan ju skaffa första det här Lock and Key, Welcome to Lovecraft if you want Och testa den, men sen efter det köp eh, hela samlingsalbumen istället För det gjorde inte jag, men så nu läser de sex första numren i löst Och sen skaffar de andra Men jag är helt fast och bara vill se mer och mer vad som händer För jag tyckte den här Lock and Key, jag har hört så mycket gott om den Och nu är jag fast på en gång och måste få läsa mer mm, eh, mm. Jag tyckte det var skitbra och just, den är blodig, men inte så överdrivet blodig. Den är blodig när den ska vara blodig. Mm. Och eh, även det är så här, det finns spöken. Och det finns mycket oförklarligt i hela den här berättelsen. Men allt kopplas samman väldigt smart och på ett snyggt sätt. Och de eh, gör grejer i framtiden som eh, de här barnen... Vad ska man säga? Barnen försöker vara liksom... De är här bara på mansion. Men deras okunnighet kan sätta deras liv i fara i framtiden. Mm, för att mm. de vet inte vad de gör, de vet inte. Och de vuxna verkar ju inte förstå det här. Och de litar ju inte. Och Bode, han, så, han, har, har ju liksom, han har gjort en serietidning där han har skrivit liksom, av det som har hänt honom. Som mm. han tog fram med till sin skola och visade det här hände mig under sommarlovet till sin lärare. <laughs> Och hon bara, äh, det här funkar inte, ni måste ju ta prata med ert barn. Och mamma bara, ja, ta, gå fram till bordet. händer det här eller? Han bara, ja, det händer, det, det, det. Hon bara, ja, jag vet att du har haft det svårt och ja, jag tror att för dig att det har hänt även om du inte gör det. För han, han försöker bearbeta det här med sin pappas död. Mm, Men tar mm. inte med det till skolan, det är, så, är hon, så hon säger. Så Han fortsätter ju gå igenom de här portalerna och försöka hitta dörrar och sånt där. Äh, så... Jätteintressant och jag rekommenderar varmt att fortsätta Och ta upp det här issue 1-numret Och se om ni också blir taggade För jag kan lova att ni kommer vilja läsa mer mm, mm. Det var väl det vi hade Det här avsnittet ja. Den gemensamma läsningen Till nästa vecka då mm. det är, Vi ska läsa Runaways issue 1 Från 2003 det är den gemensamma läsningen, och vi kommer säkert läsa mer utanför det: olika serier. Och det kan vi kan prata diskutera lite vad vi kommer att handla. Vi kommer ju prata om serierna, men vi kommer också kunna ta upp lite grejer som ni troligtvis har hört redan kring de olika serierna. Så läser vi till exempel Civil War så kanske vi kommer börja diskutera vem har rätt. Är det Iron Man eller Captain America? <laughs> så, men som sagt, för det mesta är precis som det här avsnittet har varit. Vi kommer gå igenom serier vi har läst och försöka få er taggade på det, ni, ja, det vi har läst så att ni också går in och läser det. Och har ni någonting ni vill rekommendera att vi tar upp gå in på Facebook och skriv det så att vi får vi vill ju få reda på mer helt enkelt. Men speciellt ni hittar det vi, varje... Den 25 lägger jag upp vad nästa månad av varje avsnitt kommer att handla om så ni kommer se direkt där vilka fyra nummer ni kommer eller som ni ska läsa för att hänga med här. Mm. Och det nya vi kommer att göra, för nu har vi kört single issue-nummer varje gång, men det är att det fjärde, sista avsnittet varje månad kommer att köra på ett chocknummer Så det kommer bli lite matigare att prata om där. Men mm. det tror vi bara kan vara kul. Alla avsnitt hittar ni på blogg abitonördels.blogg.se Ni når oss lästas via Facebook facebookcom facebook.com.abitonördels Och följ oss på Twitch twitchtv twitch.tv.abitonördels Där vi varje måndag efter Abitonördels-avsnittet som vi spelar in 19.00 spelar då in Abon Comics direkt efteråt. Och följ oss gärna på Instagram för att se bilder och sånt om det vi läser på. Gå in på Instagram och sök abon-comics så, tack så mycket för det här avsnitt så hörs vi nästa vecka igen. Ha det gött! Hej